Череваниха каже, «Ридван наш так налякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося з переполоху. Може б і змити її свяченою водою, да нехай би наділа сорочку пазухою назад?» Е, сестро!» – одвітує гвинтовка. «Мій голос підніме її з домовини. Не вважай, що вона така смутна сьогодні». Скажу тільки слово, так зараз розвеселиться, да ще й через шаблю поскаче. Наші козачки танцювали ж колись під ляцьку дудку. Хто б міг тоді розказати, що на ту пору діялось на серці в бідної княгині. Мабуть, привикла вже Бога до такого глуму. Уже й не плаче, й не зітхає. Слухає те ігордування від свого чоловіка так, немов не про неї й річ. Тільки часом здригнеться від його грізного голосу, як струна на бандурі.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 Ляшка вас не отруїть. А от їх роду не вогнів твоїй жінці. Це іноді станеться, каже Шрам. Може б і батько Хмельницький пожив іще на світі, якби не сватався з ляхами. Бач, моє золото, які твої земляки, каже Гвинтовка. Хвали Бога Милосердного, що я тебе зслободив від їх. Хоть, може, мої липові світлиці і не те, що княжецькі замки, та хоч поживеш між православними християнами. Усе таки не так смердітиме шляцьким духом, як позовуть на суд перед Бога. Та чи по-нашому ж вона молиться? шепнула Череваниха братові. Отак, сестро, одвітує то їй голосно. Невже ж ти думаєш, що я мав би кателичку за жінку. Уже не знаю, що там у неї в душі сидить, а вона в мене і до церкви ходить, і хреститься по-нашому. Перехрестись, моє золото. Княгиня перехрестилась, як дитина. І що то? Бачте, нічого не заважають слова. Алеся, да й сама Череваниха, на силу змогли дивитись без сліз на ту нещасливу навісту. Так, як бідний горобчик попадеться у руки хлоп'ятам, та й не знає, за що над ним знущаються. А ті йому виспівують, як жиди Христа мучили. Крутять, да підкидають у гору. ся безталанна княгиня попалась тепер між козаки». І що там ті князі, сенатори, да великі пани наробили, про що вона й не видала, за все тепер відповідає. Тільки ото, що посідали за стіл, і Шрам поблагословив страву, як ось хто отсунув з-надвору кватирку і гукнув на всю світлицю. Пугу. Шрам з серця аж ложку покинув, а господар замішався, замішався да й сам не знає, що йому робити. Як і знов. Пугу. Чи ти спиш, пане князю, чи вже так завеличався, що не хочеш пустити доброго чоловіка і в хату? «Просимо, просимо, пане Добродію», – каже гвинтовка. «І сіни, і хата перед тобою навстіж. А собаки ж у вас не кусаються? От славно! А нащо що ж співають? Запорозький козак не боїться собак. А кішки у вас не дряпаються? Бог з тобою, Добродію!» Тепер чорт знає, як стало на країні, каже усе ж таки за вікном голос. Наш брат не у всякі двері й сунеться. Коли не у всякі, каже гвинтовка, так у моїй опівночі можна. Пане Матвію, озвався тоді до його шрам, так оце ти так не братаєшся із запорожцями. Е, добродію мій, каже зачервонівшись із сорому гвинтовка, запорожець-запорожцеві не пара, це батько-пугач, старець або дітко-шовий. І з ким, і з ким, а з ним ладити треба. Тепер на Вкраїні країні усе так перевернулося, переплуталось і перемішалось, що навпростець нікуди не проїдеш. Утрямо ми запорожцям носа, як колись візьме наша, а тепер поки що треба гладити за шерстю. Вони, бо в царя велике пошанування мають, і чого хочуть, усе одержують. Не їздить же нам, пане брате, із тобою одним шляхом, каже понуро Шрам. Якось увійшов до світлиці батько Пугач, старий довгоусий дідуган із своїм чурою.